Este es mi amigo Asier, en la época en la que nos conocimos. Este soy yo. Ikusmin ahondia sortu den filma edo dokumentala a Asier eta Biok filma dugu. Izan ere, Madriera aktore lan eta raioan den aitor merinok, lan hontan, lehen pertsonan, etako kide izateagatik hartzelaratua izan zen asierrekin duen laguntasunaren prismatik Euskal Herriko gatazkaren ikuspegei berri bat eman nahi izan du. Elburua, galdera batetik, sortu zelarik, nola esplikatu Madrilen dituen lagunei bere laguntasuna, etako militante batekin. Como hacer entender a mis amigos de Madrid ni amistad con un militante de ETA? Como hacerles entender que pudo llevarle a tomar una decisión que a mi mismo me costaba asimilar. Beraiekin emintzatu gara eta honakoa duzu eh, emaitza. Sintotasun osokeen egin dugun pelikula hau eh ez, hu, ez du esteri skutatu behar. Orduan eh, beldurrik ez gogoak bai, beldurrik ez. Eta errespetuarekin egin dugu baita ere Eta hori uste dugu baita ere ikusten dela, egin dugun lanan Hala ere, esan nahi dut e, e, Bereziki pelikula hau, Euskal Herritik kanpo ikusteko Hori or, da gure helburua, Euskal Herritik kanpo batez ere ikustea Guretzat, e, gu kontatzen dugun historio hau e, ba, ez, Oso ezaguna da ez, zoritxarrez Eh, baina uste dugu hemendik kanpo eh, beste ikuspuntu bat eh, eh, ikus dez, behar dutela edo, edo ona izango litzatekeela beste ikuspuntu batetik eh, gatazka hori buruz hitz egitea edo edo ez eta hori da gure gure el buru nagusiena. Esta vez no era una cara desconocida las noticias. Esta vez era mi amigo. Beldurra nioen alde batetik ere, ba, gaia nahiko delikatua baita, gaur egun ere, eta horrek e, ba, eragiten du ba ez, e, alde bateko kritika bestearena, eta horren gainetik egin nahi izan duzue firma, proiektu horren gainetik e, egina izan da. Bai, bueno, eske, e, gure helburua justo ba, itorrek esaten ari zuen bezala, e, e, gure helburua zubiak eraikitzea da gure helburua e, orduan e, ba, polemika beste e, egingo dute suposatzen dugu baina guk ez. Aur egungo gizaren e, ba, argazki bat e, egin nahi izan duzu zuen esperientziatik abiatuta. Bai, e, gure esperientzia oso, oso txikia da eta, eta oso arrunta era baten baina eh emendi campo e, gatazkari buruz hitz egiten duzuenean e, oso inarrizko e, argumentuekin edo ez dakin nola izan e, hasi berzea, ez? E, izugarrizko aur, aurre iritziak daude, ez? Eta orduan eh Ni Madri enbizinaiz, orain dela hogeita urte, Amaia nire arreba, <laughs> Ekuador enbizida Eta bi, ontzat, bi beti oso zai ezan da Gatazka buruz gatazkari buruz zitzegitea Eta bai gatazka honen barnean e, izandako pertsoni buruz Baita ere Eta, bueno e, ez, da, ez da gure asmoa justifikatzea, bai, bai zik eta e, ezagutzea Ez? eta ezagupena beti a berazten du, Hori hori pentsatzen dugu. Este soy yo. Crecimos en un pequeño rincón de Europa situado entre o mejor dicho, dentro de dos estados la République Française y el Reino de España. Un brincón pequeño con un idioma antiquísimo.